2005. április 6-a szakvélemény. A szögletes üveggolyó nevű zenekar tangéj. én már két hónapja az elmegy úgy intézetünkben vannak. <tos> Szélsőséges tévképzetek és hallucinációk, valamint a világról alkotott szélsőséges nézeteik és antiszociális viselkedésük miatt kerültek ide hozzánk. Ezek a viselkedés minták már rég és arra engednek következtetni, hogy valamilyen kóros betegség következményei, melyek az agyban jelentkeztek. A kezelések során javulást mutattak. Kontrollra minden második nap jönnek. Ha, itt is vannak. Na, üljenek le kérem. Hogy vannak? Ez, ez, ez hmm? egy kicsit, hmm? kicsit hmm? Hmm? És mondják, meg már ezek a gondolatok a világról, ezek a teljesen abnormális hmm? nézeteik. Úgy, úgy gondoljuk, hogy, hogy, hogy, hogy rosszul láttuk a világot mm -hmm. is. Most, most, ja. most már teljesen. Igen. Igen. Rendben vagyunk. Úgyhogy azt hiszem. Ja, igen, És uh, mi késztette önöket, hogy megváltoztassák ezt a véleményt? Mm. Hát, nem, nem, nem is tudom hát, Itt, mondja, itt, itt mondja. az intézetben Olyan Barátságos a is, Igen, igen barátságos. Hát nem tudom itt, igen. Úgy gondolok, hogy ez Hiányzott uh -huh. Ez így Eddig, is így teljesen más Hogy látjuk most már Így mm -hmm. a dolgokat Hogy, igen. Igen, hogy igen. szakemberek Vigyáznak ránk is jó Hát igazuk van. Igen, mi mi láttuk rosszul a világot, mert, mert, mert van rossz. <kül> rossz igen, volt. Rossz, igen, de de rossz volt. Igen, igen. már jó. Igen, igen. igen, igen, és már jó, jó. igen, igen. Na, hát megengedik, hogy elvégezzünk egy kis kísérletet. Egy, egy apró kis teszt. Jó. Elmondok néhány szót, és igen? maguk... Nem róla, hogy mi út az eszükbe. Jó, jó, jó. Rendben. Oké. Napsütés. Tefve. Igen. Virágos mező. Szánkvilág, tehát Csont csontvázak. Igen, uh -huh. csontvázak. Temetés. Ugrúdeszka Igen, buli Ugrúdeszka Sör Ebéd a nagymamánál Sör Kolbász, <hül> Kolbász. Nem tudom, passz Rántott sajt Dimenzió Nem tudom, nem tudom Vizipisztol Tizennégyes busz <hül> Túlvilág Túlvilág Kolbász <hül> Csillagok <hül> <hül> <hül> <hül> <hül> Palacinta fort palacinta c'ho tanto messicinta palacinta Dio un universo maltoltat palacinta és mi a helyzet azzal a korábbi tévképzetükkel, hogy önök egy buszt ami 4970 év múlva fog jönni? ez? Honnan tudja? Az ő emberük. Nyugodjanak meg. ez az, ez ez ez Honnan tudtam meg, honnan hát, ez van! Hoba van! ki élnen őket, vidékkel! Mit az, Hát... ez... Mindegy Telefonommal. Igen? Igen, igen, igen, itt voltok az előbb. Nem, nem, nem, nem, nem, nem tudnak semmit. Jó, jó. Nem, nem fognak meg tudni semmit. Oké, oké. Okay, okay. A kezdőm, a bezd van, van, van, van.